يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموسنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 Khususnya dari bapak-bapak pejabat kita yang kami hormati Dan juga para asadidah yang kami hormati Dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah SWT Kita bertemu kembali Dalam daurah Dalam kajian ilmiah Yang insyaAllah akan diisi oleh Ustaz kita Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abdu Dengan judul materi insyaAllah Bila sunnah ditinggalkan Artinya InsyaAllah Kita akan mengkaji Bagaimana akibatnya Jika sunnah ditinggalkan Sunnah dengan makna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bagaimana jika ajaran sunnah rasulullah sallallahu ditinggalkan oleh kaum muslimin padahal ajaran ini merupakan dinur rahmat ajaran yang rahmat atau isi dari sunnah rasulullah sallallahu adalah mengajarkan rahmatan lil alamin dan Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Tidaklah kami utus engkau wahai rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya, kau sunnah ditinggalkan, berarti ajaran rahmat ditinggalkan. Tak terbayangkan bagaimana manusia tanpa rahmat, enggak terbayangkan bagaimana masyarakat jika dicabut rahmat oleh Allah subhanahu wa taala. Tentunya yang akan muncul adalah yang sebaliknya. Niqma. Fitnah. Bencana. Kehancuran. Qumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga agama ini. Dinu jamaah. Agama kebersamaan. Rasulullah SAW mengajarkan kebersamaan. Dan menyatakan alaikum bil jamaah. Yang berarti jika sunnah ditinggalkan Yang akan terjadi adalah Perpecahan Pertikaian Fitnah, perang saudara Dan seterusnya Dan seterusnya Dan agama ini Adalah agama yang membimbing manusia Agar dia berjalan Di jalan yang lurus Tidak menyimpang ke kanan Dan ke kiri Tidak sesat tidak menyesatkan, tidak keluar dari surat al mustaqim. Dan itu Al-Hajjah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan beliau, wasiat beliau Ali Sallallahu Sallam, 'Alaikum bissunnati'. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Maka tentunya jika sunnah ditinggalkan, yang akan terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Ekornya fadin, azza wa jalla. Insya Allah akan diterangkan oleh beliau, akan dijelaskan akibat-akibat yang mengerikan jika sunnah ditinggalkan, akibat yang sangat mengerikan terhadap individu dan masyarakat dan semua negara bahkan dunia akibat ditinggalkannya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika nabi berwasiat beliau menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin-nawajid. Dan nabi menyatakan seperti ini setelah menyatakan di awalnya dengan kalimat man ya'is minkum fa sayaraktilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak. Falaikum misalati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Alhamdulillah. Kita melihat kehancuran beberapa negara di dunia ini ketika sunnah ditinggalkan. Kita melihat kehancuran yang terjadi di Suria. Kita lihat peperangan saudara yang terjadi di negara-negara lain. Kita, kita lihat terjadinya fitnah besar di Yaman. Semua dimulai dari ditinggalkannya sunnah. Ketika ditinggalkan sunnah oleh mereka. Kaum syiah rafullah. Dalam bentuk Kaum hutiyin di Yemen. Maka mereka sesat menyimpang. Ketika mereka sesat menyimpang. Maka mereka menganggap selain mereka halal darahnya. Maka terjadilah pemberontakan. Demikian pula ketika sunnah ditinggalkan. Maka mereka lupa dengan hadis Rasulullah Sallam yang menyatakan Alaihikum Bil Jamaah. Mereka lupa dengan pesan Rasulullah Sallam Tetma wa Tuti' wa, wa In Bara Bazaarq wa In Akhdamal. Sabarlah kalian bersama penguasa. Tetaplah kalian bersama mereka. Dengar dan taatlah pada mereka. Walaupun mereka merampas hartamu, memukul punggungmu. Lupa dengan hadis Rasulullah Sallam. Apa yang terjadi? Yang terjadi muncul khawarij Pemberontak-pemberontak Yang menghalalkan darah kaum Muslimin, Memerangi penguasa muslim Dengan Pakaian sunnah Dengan pakaian jihad Bukan berjihad bisa pilih Mengapa terjadi demikian? Karena mereka meninggalkan sunnah Karena mereka meninggalkan hadis Hadis Rasulullah SAW Wa ala alihi wa salam Kau muslimin rahimani Wa rahimukumullah ini hanya sebagai mukaddimah bahawa sunnah adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan kita pada sekian hikmah-hikmah besar. Sudah disebutkan yang pertama bahawa mengikuti sunnah mendapatkan rahmat, karena Allah Swt telah menyatakan wahai arsalnaka illa rahmatan bilalamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Dan sudah pernah kita sampaikan Ucapan Abdullah Ibn Abbas aluhumma, Tentang ayat ini Bahawa makna rahmat Bagi seluruh alam Bagi seluruh manusia Bahkan termasuk orang-orang kafir Dengan datangnya Islam Dengan datangnya ajaran sunnah Mereka mendapatkan rahmat Di dunia Kebaikan, keamanan, ketertiban di negerinya Dan sebagainya Tetapi di akhirat mereka akan mendapatkan dari Allah SWT balasan yang sangat jelas. Apa sih sirahmatnya? Katib Ibn Abbas RA. Kalau umat-umat terdahulu. Ketika diutus Rasul kepada mereka. Kemudian Rasul-Rasul tersebut mengajak mereka. ke dalam ajaran sunnah yang diajarkan oleh mereka. Dari Allah SWT. Ketika mereka menolak maka Allah azab mereka Dengan berat Kaum Aad Allah azab mereka habis Kaum Tsamud Allah azab mereka hadis Kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan di laut ditenggelamkan dengan air bah yang menenggelamkan mereka Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut merah Kaum Lut diangkat negeri mereka dibalik dan dihempaskan Diangkat tinggi sampai nubahu kilabihim. Sampai gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit. Baru kemudian dihempaskan dalam keadaan terbalik oleh Allah SWT. Diadab secara merata habis. Tetapi dengan diutusnya Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa. Ya Allah, jangan azab mereka dengan merata. Sehingga tidak ada lagi azab yang merata. Di adab sebagian, sebagian diberi kesempatan barangkali, mau mendapatkan pelajaran la'allahu yarji'un semoga mereka mau rujuk semoga mereka mau kembali kawan wa azakumullah ini rahmatnya maka dengan datangnya ajaran Rasulullah SAW, maka dunia ini mendapatkan rahmat rahmat dakwah tauhid, rahmat dakwah sunnah rahmat dakwah dari Rasulullah SAW dan doa beliau ketika Datang malaikat gunung kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan terus. Dalam keadaan dilempari. Dalam keadaan berdarah kakinya. Apakah engkau ingin. Aku timpakan dua gunung itu. Atas mereka. Aku diperintah oleh Allah. Untuk mentaatimu. Ternyata Rasulullah SAW. Rahmat, Nabi yang sangat memiliki rahmat. Menyatakan. Aku berharap. Dari anak turunan mereka ada yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berharap ada dari mereka dan anak-anak mereka, turunan mereka yang masuk Islam, yang bertawaf, yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kemudian menyatakan habis mereka seluruhnya. Ini sunnah dan ini ajaran Rasulullah SAW yang penuh rahmat. Bisa dibayangkan kalau ternyata sunnah ditinggalkan. Tiba-tiba muncul mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam, tapi tidak di atas Sunnah. Mengatasnamakan Islam, tetapi tidak di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Berjalan dengan emosi, berjalan dengan kemarahan, berjalan dengan penuh dendam. Itulah khawarij. kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok yang berjalan dengan emosi bukan dengan ilmu. Mereka tidak berjalan dengan Sunnah. Makaykon ibu Nabi Allah, kaum Muslimin rahimani warahimukum Allah. Atas dasar inilah kita pilihkan judul. Bagaimana jika sunnah ditinggalkan? Apa yang akan terjadi? Agar kita semakin memahami betapa pentingnya sunnah, betapa pentingnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang semangat banyak. Orang yang berapi-api. Untuk bersungguh-sungguh berjuang. Bisa bilillah. Ada. Banyak. Tetapi yang berjuang dengan sunnah. Berpegang dengan sunnah. Mengajarkan sunnah. Ketika marah-marah di atas sunnah. Ketika benci-benci di atas sunnah. Ketika cinta-cinta di atas sunnah. Sedikit mereka itu. Sehingga kita berupaya. Dan berusaha. Untuk selalu saling menyebarkan, saling mengajak untuk kembali pada sunnah. Saling mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Berislamlah dengan Islamnya Rasulullah SAW. Berjuanglah dengan cara sunnah. Berjihadlah dengan jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang sudah sangat jelas rambu-rambunya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Al-jihadu ma'azin ma'al imam. Yang namanya jihad itu berlangsung bersama penguasa. Satu ini saja. Sudah sekian banyak. Kelompok-kelompok yang katanya jihad-jihad ternyata tumbang mereka. Karena mereka tidak di atas sunnah. Al-jihadu ma'azin ma'al imam. Ja'barun kana'ufajira. Namanya jihad bersama Penguasa. Apakah dia bar Ataupun dia bajil Apakah dia orang baik ataupun orang jelek Selama dia imam muslim Maka harus bersama penguasa Karena jihad tidak bisa Parsial Harus bersama-sama Dengan pimpinan seorang penguasa Belum lagi aturan rincihannya Yang Rasulullah SAW setiap memberangkat, memberatkan pasukan Syariah Akan berperangkat aturan-aturan dalam jihad. La taqtulu walidan wa la taqtulun disa. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh para wanita. Jangan bunuh mereka-mereka mereka yang di gereja-gereja mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Enggak boleh dibunuh pendeta di gerejanya. Karena tidak ikut perang. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika membuka negeri-negeri mereka Ekornya berinaazokumullah, masyarakatnya, rakyatnya di negeri tersebut gembira ketika datang kaum ke Muslimin. Mengapa demikian? Karena tahu betapa adilnya Islam, betapa bijaknya Islam, betapa rahmatnya Islam. Dan juga ketika masuk ke negeri mereka, Amirul Mukminin melihat seorang pendeta di gerejanya sedang berzikir dengan biji-biji besar. Lihatlah orang itu. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu <tuk> Wa Taala. <tangan> Amila tunal beramal tapi sia-sia. Dia beramal tapi sia-sia. Karena tidak masuk Islam dan karena dalam keadaan dia tidak di atas kebenaran, di atas Yusurikan. Khairul <tuk tangan> Anzaakumullah, Kamuslimin Rahimani Warahimakumullah. Asyahid tentunya yang mau kita ambil faedahnya adalah berarti ada. Orang tersebut di gerejanya tidak diganggu oleh pasukan Amirul Mu'mini. Demikian pula kisah kedua. Ketika Amirul Mu'mini berkhutbah di masjid. Dan menyatakan wa muqadimahnya. Siapa yang Allah kasih petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang menyesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Tiba-tiba dari belakang. Ada seorang yang berkata La wahallah, Inna Allah la yudillu ahdah. Allah tidak menyesatkan siapapun. Menutupkan kepalanya dengan bajunya, menutupkan jarinya, ketelinganya dan menyatakan La wahallah. Dan diriwayatkan seorang Nasrani. Artinya apa? Ada di situ. Sampai Amirul Mukminin mengulangi tiga kali orang itu tetap berkata seperti itu maka yang ketiga ditambah oleh beliau. ما يهذيل الله فلما يضل فلا هدياله Siapa yang Allah beri petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkan dan siapa yang Allah sesatkan enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya dan aku lihat engkau termasuk yang disesatkan sebatas itu menjelaskan bahwa dia yang disesatkan oleh Allah pernah tahu. اِخْوَانِ فِدْيِنَ عَزَوْكُمْ لَهُ كَمَلِكَ بَعْدَ الْحَرْمَاسَال bahwasanya materi ini sangat penting insyaallah akan dijabarkan lebih rinci oleh al-ustadz Abu Abdullah Luqman bin Abdum Afadhallahu taala bahwasanya sunnah ini harus dipegang kuat-kuat oleh kaum muslimin dan kalau ditinggalkan akan terjadi sekian bencana bencana kehancuran bencana perpecahan bencana runtuhnya sebuah negara kaum muslimin bencana fitnah kesesatan dan sekian macam bencana-bencana yang lain. Rasulullah salamah walafi'ah. Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya memberikan bimbingan. Melalui lisan Rasulullah s.a.w. Allah s.w.t memberikan petunjuk. Melalui lisan Rasulullah s.a.w. Dan itulah yang dikatakan dengan sunnah. Ajaran Rasulullah s.a.w. Yang tentunya beliau mengajar kenal Quran. Mempraktek kenal Quran. Mewujud kenal Quran. Ilah. Semoga Allah s.w.t memberikan... Kepada kita dan seluruh kaum Muslimin kebaikan kebaikannya. Semoga Allah Taala memberikan hidayah, seluruh kaum Muslimin ke dalam Sunnah dan semoga Allah Taala menyatukan seluruh kaum Muslimin seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di atas Sunnah, di atas Tauhid, di atas agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali kepada Sunnah kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. alaihi wasallam ala Muhammad, wa ala Muhammad, ala wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Majid wa barik Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Majid Subhanak Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha wa warahmatullahi wabarakatuh